Тепер шепелівці переконалися, що доля зрадника не усміхається йому. «В боротьбі сантиментів нема», – часто говорив Отаман. «Коли б ми були суворі до самих себе, до своїх зрадників і до ворогів, то, напевно, було б інакше». В той же вечір кілька груп вирушило у довколишні села із завданням знищити виявлених сексотів. Серед інших згинув і брат Грицька. Не уникнув смерті і Літинський напівінтелігент, у якого переховувалась сопинська вчителька Леся. Про неї господар не сповіщав, щоб виглядати довіреною людиною орла. Зате про повстанців доповідав Пилипові Ящукові справно. Протягом кількох днів на зимовому вітрі, як новорічні гостинці, загойдалося близько 15 секретних сотрудніков. Така запобіжна акція нагнала страху решті симпатиків червоних, стверджував Гальчевський. Чекісти лише лякали сексотів розстрілами, а ми їх відразу вішали. У циганському таборі. Зима – найтяжчий період для партизан. Не одного разу доводилось ночувати у лісі при 25-градусних морозах. Нарубають шаблями соснових галузок, складуть їх на снігу і лягають. З одного боку гріє вогонь, а з другого пече мороз. Обернеться до вогню, то нагрітий бік ще хутчіше бере у свої зимні кіхті сильний мороз. І хоча отаман з одягу полонених або вбитих більшовиків одягнув і взув практично весь відділ, але все ж зимувати на відкритому повітрі нелегко. Якось виник оригінальний план перебути в циганському таборі, що у вигляді півсотні землянок, завіяних снігом, заліг між селами Літинкою та Монастирком. Орел обговорив справу з головами циганських родів, і ті згодились переховати якийсь час партизанів. Кожен циганський курінь прийняв по два-три козаки. Дров цигани мали багато, і повстанці, змучені морозами, могли відігрітися. Циганки ходили по селах і міняли на продукти свої вироби – дерев'яні ложки, макогони тощо. Вони часто виконували доручення і заходили до рідні повстанців та заможних селян за продуктами для відділу Орла Козаки жартували, що циганки – наш рухомий обоз Інколи більшовики проїздили поблизу і, коли не курився дим, не помічали землянок у снігу Отама Норел вважав, що цигани дотримували таємницю зі страху перед нами Але була й інша мотивація Кілька циганських юнаків щиро хотіли піти до повстанчого відділу добровольцями. На весну отаман таки одного прийняв. А четверо циганських дівчат позалюблювалося у деяких козаків. На цьому ґрунті міг виникнути небажаний конфлікт. Адже циган дуже мстивий, коли йому збаламутити доню. Гальчевський змушений був втрутитися. Суворо попередив козаків, щоб викинули дурійку з голови а дівчатам сказав, що хлопці на них женитись не будуть, бо вони до сільської праці не надаються. Наліт на Лознянську цукроварню. Бачачи, що селянам Літенки й Сахнів пограбованим протзагонами все важче годувати партизан, отаман вирішив розвіяти козаків меншими загонами по ширшій окрузі. Зокрема, Ониська Грабарчука на чолі 20 козаків на деякий час відпустив у район Слобідки. Щоб хоч якось розплатитися з селянами, необхідно було здобути те, чого їм бракувало. Та й циганам треба було віддячити за гостинність. Козаки запропонували здійснити наліт на Лознянську цукроварню, а цукром розплатитися з селянами за харчі. Невдовзі кілька звідунів вирушило у село Лозни. З навколишніх сіл були викликані довірені люди з підводами. Коли сутінки впали на сніг, козаки з драбинами підійшли під цигляну огорожу, тихо перелізли, на подвір'ї яскраво горіло електричне світло. На брамах чатувало по два більшовики. Попри пізню годину цукроварня працювала. Кожна група бойовиків отримала завдання. Одні – обезброїти залогу, другі – мали опанувати управу і вимкнути світло, третій ліквідувати вартових. Незабаром на подвір'ї заклекотів бій. Більшовики не злякались і за пекло відстрілювалися. Козаки ж атакували якось мляво. Чотовий Осадчук, який хотів зброїти вартових на ганку дирекції, дістав постріл у груди.